Шукуючи серед зірок ту, яка дивиться зараз в очі його коханої Дарини. Рано вранці товариші повставали і, на швидку поївши, взялися до роботи. Розв'язали в'юки, вийняли з них заступи і розійшлися в різні кінці відзначеної найдою ділянки. І для Найди, і для Аркадія не становило ніяких труднощів, трохи надрубавши пеньок, розпізнати, до якої породи належало дерево. Але ця робота, на перший погляд, така легка, насправді виявилася набагато важчою. На деяких пеньках, правда, відросли пагінці, тут не треба було й рубати, але більшість їх струхлявіла або поросла деревними грибами, чи так почерніла і затверділа – що доводилося докладати чимало зусиль, щоб відрубати від пенька кілька трісок. Незважаючи на це, друзі працювали з непослабним завзяттям, але досі серед дерев, поруди яких їм пощастило розпізнати, вони не виявили жодного дуба. Усе це було м'яке дерево – липа, береза, асокір – Довго працював Найда. Нарешті, стомившись, кинув сокиру і взяв заступ, щоб відкопати вкриті землею пеньки. Взяв і спершись на нього замислився. Так простояв Найда хвилин із п'ять, потім стріпнув головою і з силою стромив заступ у землю. Він уже хотів відкинути брилу, вивернуту заступом, коли... Нараз його гострий погляд помітив у ній щось таке, від чого серце козака радісно затремтіло. Він швидко нахилився і підняв з землі якусь маленьку грудочку. То був жолудь. «Дуб!» – вирвався в найди радісний вигук. І тієї ж меті несамовито закричав Аркадій. «Дуб! Дуб! Ще дуб! Цілих дубняк!» – Найда остопів. Та й подівся його радісний настрій, він гадав, що вже стоїть біля мети своїх пошуків, що вже знайшов заповітного дуба, і раптом цих дубів виявляється безліч. Який же з них той, що їм потрібний? Як тепер розпізнати по цих напівзотлілих пеньках, на котрому з них ріс розчахнутий дуб? Холодний відчай охопив найдену душу. Довго стояв він, спершись на заступ. Нарешті наполегливий голос Аркадія, що кликав його до себе, примусив Найду опам'ятатися. Він підійшов до товариша, кинув заступ і мовчки опустився на землю. Аркадій, не розгинаючи спини, робив на пеньках якісь зарубки. Обличчя його почервоніло від утоми й спеки, але працював він швидко, з енергією людини, щасливої із своєї знахідки». Що, і в тебе дуб? спитав деякон, не підводячи голови. Дуб, відповів найда таким сумним голосом, що Аркадій одразу ж відставив заступ і здивовано глянув на товариша. Та що з тобою? На тобі лиця немає, стурбовано промовив він. Стомився, зате добралися, нарешті, до дубів. Тим гірше, ти що, розуму відбіг? Сам шукав дуба, а тепер шукав дуба, а знайшов дуби. Тільки тепер зрозумів, що нічого з нашого діла не вийде. «А що ти верзеш? Чому не вийде? Уже все відшукали. А тепер, кажеш, не вийде. Не вийде, бо неможливо з'ясувати головне, на якому з цих пеньків ріс розчахнутий дуб». «Як?» – вигукнув Аркадій, силою встрамивши заступу землю. «Відмовитись від скарбу? Ні за що. Не зійду з цього місця, доки не знайду його». «Лобом муру не проб'єш. Треба скоритися. Ні за що. Читай записку. Будемо думати, обміскуємо все. Нічого не поможе. Так що хочеш, слухай ще раз». Найда дістав із запазухи записку і, розгорнувши її, прочитав, вставляючи слова, яких не вистачало. «Побачиш гай, а в тому гаю розчахнутий дуб» одну половину якого розбила блискавка, а друга росте, похилившись над самою землею. Як же ти тепер дізнаєшся, на якому з пеньків ріс розчахнутий дуб і в який бік росла його похила сторона? Аркадій нічого не відповів. Кілька хвилин він сидів мовчки, перто насупивши свої густі чорні брови. Нарешті підвівся, перекинув через плече заступ і пішов поміж пеньків. «Куди ти?» – гукнув Найда. «Не сидітиму ж, склавши руки, – похмуро відповів Аркадій, – іду шукати пеньок. Та по чим же ти його пізнаєш? Та вже знаю по чим. На тому дереві, яке вдарить блискавка, –